Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbijai wal murselin Allahume faqihna fit din Allahume faqihna fit din Allahume allimna ta uila ja Rabbil Alamin Inshallah otaala jemi pak ko para muajt Ramazanit dhe të filojna me përmendjen e dispozitav të argjerimit e njërë dhe qanë dispozitav të argjerimit të muajt Ramazanit mirë po si qdoherë Që시heni më thua, unë sqegime te fikhie, do un çertje te fequt ku i sqegoina na naihinan hak ni pike. E ajo pike cilla i hina hak domthon nuk flasni per vleren e harjerimit ose vleren e namazit ose vleren e adesit, nuk flasni holsisht këtu. Me qellim qe që, per ato ka mundoj derset veçanta me kallzuar vleren e këtyne ibadeteve. Kto mundja me i majt edhe n Ramazan, mundesh me i majt ni ders ku prezanton thjesht edhe kështu me rad. Qëlimi final është me trajtu e qështjet, problemet, pikat që ka kanë bojnë me argjerimin njërë shkëndësore, njërë fëkëhije Dhe nësë kina me i prekë hiqë vlerën e argjerimit ose vlerën e Ramazanit Kina majtë derë se bolë edhe kina më majtë e kan majt kanë majtë hëgjelartë në e kanë kryë paraneve këtë qështje Fjalla argjerim apo fjalla siëm, unë gjuën në arabe siëm apo somë do të thetë imësëk apo kefë në sheinë Ha, ko për qëllim fjala Al-Xerim, apo si jam gjuhën arabe, më undaluë, më ushtopuë. Ha? Më ushtopuë pe di skofit. Qysh ka ka përmend Allahu subhane ve zel fjalën e Mëremës, uh, radi Allahu anha, inni naratu lirrahmane sawma. Ha? Ka thon, unë ku mbunjet për hir të Allahut sawm. Çka i bën sawm? Ka thon anil kalam. Sawm sku më fol, ku më ndal fjalën ndalimi pejtë diqkovit unë gjua në robe i bjenë kuptimi fjalla si jem apësov ndërsa në shëriat është dhe unë që që ka përmenë që i khusemini dhe disa djetarë të tjërë është imësëk anil mëfturat min të lu e lën fejri ila gurubi shëmëci me anijetit të abud lillahi taala ndalje postim largim prej gjërav që ka e prishin argjerimin prej lindjes të mëngjesit derin përëndimin e djelit duke e posë për qëllim i badetim për i të allotës dë gjelit. E kuptuot definicionin? Largim, spostim, prej gjërav që ka e prishin argjerimin prej lindjes të mëngjesit jo djelit derin përëndimin e djelit duke e posë për mjet adhurimin allotës dë gjelit. Qështë definicion e argjerimin? A peshenit të argjerimin që e përmenu maheret? Apishe i morë në gjitha kushte qka jëmë primare të argjerimit. Mirë, argjerimi si i badet ndohet në dy grupe. Argjerim uajgjib, si jem uajgjib edhe si jem të të uaj. Si jem argjerim i obliguar edhe argjerim i preferuar. Argjerim i obliguar ndohet të në tri loje. Në yjej për shkak të zaman çka obligohet për hir të kohës për hir të një muaji caktuar me ky është argjerimi i Ramazonit çka obligohet për shkak të al-illa ha nëse njeriu e bën një vepër obligohet sikurse argjerimi aty nëse ja ka mbytnirin ose kështu me radh edhe ky është argjerim edhe lloj tjetër çka ja ka obliguar njeriu vetes tina gjithashtu kusht obligim që është të njeri nëse Zotë i marsherën finansmutin ku më jargjerua 2 ditë Kjo është obligim me jargjerua, po që ka quhat never, që ka kënë mësuat jenë kitabu e të tawhid Ose të të njeri nëse Allah dhe vgjel e këthem fidonin që më ka hup ku me jargjerua qika që ditë ose kështu më radhë Neve sot, insha Allah o ta tala, adohon, dersi i sotit ka dhe bëj me jargjerimin e mui të Ramazondit Fillimisht themi se xherjimi i muajit Ramazanit është obligim me argumentet e Kuranit, Sunnetit edhe me ejmat dietarëve. Thet Allahu Azza wa Jall: "Faman shaida minkum ash-shahra falyusumhu." Ku shprehu arrin muajin e Ramazanit let xherojmë në mënyrën urdhërore, urdhri përfiton obligshmëri. Hadithi pejgamberi t'alejhi sallatu vesselam kur ka ardhur ai arabiu dhe wasalam, ka pyetur pejgamberin t'alejhi sallatu vesselam, i kavom Ka lëzë muaj Qëka ma ka bo Allah azhe u zhel obligim për e argjerimit Ka thonë ta ka bo obligim muaj në Ramazanit no, Obligim muaj në Ramazanit Gjithashtu kanë transmitua dhe më thonë I gjma, iman nevoju, i bni kudame Edhe shumë djetarë tjerë se argjerimi është obligim Vlerën e muaj të Ramazanit Kina melonë ndërëse kur të hinan Ramazan Inshallah o taala e përmendme Ndërësa Pike e radhët që ka dojna me spjegu është me qka përfërcohet filimi i Ramazanit. Qysh me ditë kur janisë muaj i Ramazanit? Filimi muaj të Ramazanit përfërcohet me dy sene dhe s'ka trejtë. E para është përfërcohet muaj i Ramazanit kur të shohë me honën e rejtë Ramazanit edhe dyta është nëse se shuhëm i honën po i ka plëcuë muaj shabanë 30 dit e argjerojna ditën e porë mas 30 vetë shabanit i kina nëgje shabanit 30 dit kur u kryo ditët natën e 30 shabanit mas i u kryo natët e 30 vetë shabanit e kina po spesho më honën u të ruë qka më bo e argjerojna ditën e nesme unë hëllësi që shkina mej mej përmen ta është Po më e e honas urt baz me cilën ja nisin muslimanët me argjeruar Ramazanin. Argument për këto është fjala Allah te zot, "Tham an shahide minkumu ash-shahr fa yasum." Kush prej ju është shah mujin letarxeron? A duket muja? Gjithasht, kush prej ju është shah homen e mujt letarxeron mujin Ramazan. Si te po e ndëshoj homen e mujt, duhet me ja mja nis. Gjithashtu, argument për këto është hadithi i Abdullah ibn Omerit Qenile ka transmituar Bukharija dhe Muspimi, ka hompin nga bërësum, i dherërejtumuhu fesumu, o i dherërejtumuhu fë eftiru, fë ingann më alejkum fëqdiruleh. Kër të shenë në honën e Ramazonit, nesë nja me argjeru e Ramazonin. Kër të shenë në honën e Shewalit, bëni iftarë kryën e Ramazon gjithështë bëni bajram. A kuptuam? Mirë, bëzat e honën. Bozat e hona, logaritja e honës me vendet kuzbret, apo e që ka e quajnë logaritja astronomike e honës. Të na, muslimënët nuk ërët, bozë mu argumentua me të. Bozë është pomja e honës me sy. Jo për shambullë, që shepojnë këta hesopë, e këshyri në përmjesë, Mi jetë e vëtynë e i bojnë e së apëhana kam i kaluë qëtu e qëtu e qëtu Edhe i bjene Ramazone a i të kalëgjën më, Si vjetë të kalëgjën ku kam iro Ramazone në 2200 Kjo të na le e të bërë e lehu no, Bozë që që e për menë Shekhe Islami? Unë me gjmullë fetarë dhe është me po hanën mesu Me po hanën e Ramazonit mesu Në këto fe të Shekhe Islami të të ka i gjma Të djetarët Edhe nuk dhjet që ka posh khilo Veç maz vitën 300 Diso djetarët Për njoni për i djetarët që e frejive Edhe e kam përkrod këto diso primatezilve Ha? Kanë thonë Se hona logaritet Me vend zbritjet e soj Ka honë bën edhe kështu margjerua Mirë po këta djetarë Edhe këta që kanë thonë Nuk kanë thonë Së si ku që gjërbo beleja sëd Sëdën shumitër e vend dhe këtë Unë e vërot nuk e argjerojnë me pomje Po e argjerojnë qysh ka thonë Më la filonin të agvim Kjo të na Me e bo shëriot këto E me elon shëriotin me cilin a ka urdru allohu Edhe për nga bera lë islam Kjo nuk është një ufë në botën islam e kur Kjo bele nuk është një ufë në botën islam e kur është bele e re E shpikne Cile dojnë Diso njerëzë më ne kurzuën e ve Me qëllim që më në alon Musë m unë vazët, në argumente, korëndet edhe cënitit këta djetarë kanë thonë këta edhe këta pak djetarë që do të me i lypë me mikroskop me u gjetë emnat e të të të të tënëv kanë thonë që në këtë rastë bën veç nëse se shumë honën bën mu argumentuë mirë, po seqë i khist do me mfetova fjole të të të fillimir se të kundershtohet me me argumente me i gjmonë që ka qenë para të ka para të të të të të të të të të të t 300 vjetë kam posë musliman të gjma që i karo me një budolle mas 300 vjetë, ati nësi mirët fjala fillimish e dyta thë që i këslami argumentet e shëriotit në kanë caktua nëse se shumë honen në kanë kaldzuë që më bo s'kina në nevoj me bo këto në kanë më supe nga me arsonë që së të shihni honen bëmi 30 shavalit edhe 30 shabant edhe nësë janë në, në, në ramazanin që shkohë në hadithet cakta që i kanë transmitua Bukhariu edhe edhe mus e këptu e të po? Mirë, kush dojtë me po honën apo sove dojtë me po honën? Mëndimi e buhanifës, imam Shefrijut, edhe një nga fjole imam Mahmedit, fjole e bëni Hazmit, edhe i bëni mundhirit se një njeri, një musliman i sigurt nëse e shë honën, nëse e shë honën, mjaftën ju kalëzën musliman vetirë, edhe argjërujnë krejtë. Ndërsa, mëndimi imam Malikut, i lejthit, i au zaijut, edhe doon, Kitë mendim e përkojnë argumentet e shëriatit ërë se obligohet si për fillim të Ramazon Ashtu edhe për fund të Ramazonit Ashtu edhe për fund të Ramazanit obligohet të dëshmuhet dy, dë, dy dë dëshmitarë. Argument për këto është hadithin që na ka transmetuar e Muhammedi edhe Nesaiu, edhe Shekhu Al-Albani alayhi rahmetullah nirwal galim e ka bëu hadithin se ai, që ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, "Fa in shahida shahidan muslimane fasumu wa aftiru." Ne dëshmojnë se ka dë të unën dy muslimanë, sigurt dy muslimanë, sigurt. Thet ardhëroni. Edhe nëse dëshmojnë se kanë po pasur në neshallalit, dhe siçi u krye Ramazani, bëni bëni Bayram, edhe pranojnë dëshminë e dy e dy vetëve. Ndërsa kanë marr disa diëtor argument, këta diëtor që e përmend që kanë po pasur mendimin se bën Mjanis Ramazonit veç me një, me një dëshmitar. E kanë marr argumentin e hadithit në Abdullah ibn Omerit Që e ka transmitua Budahudi, Derimio, Ibni Hëbën e dhe të tjerë dhe onë, hadithin dhe onë Qekh Albani Nerva e ka bo sahi dhe onë dikun 970-908 hadithin është nëmri, hadithin Nerva Al-Galil Qekhul Albanit, nuk kujtu sak, e saktë 970-908 është hadithin e këqyri në masa nej dhe onë të një të rëgoj. Ha? Që thët Ibni Omeri, thët të ra e nës, thët e kanë këqyri njerëzit se të honë anë thët edhe se kanë po. Thet nuk e kanë kompanë po njerëz të هونën, thotë. Terejt u thot, e kompanotë po unë هونën. Tha akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa se do të jekom njoftuar pejgamberi alaihi salatu wasallam se e kompano هونën, edhe pejgamberi alaihi salatu wasallam, pejgamberi alaihi salatu wasallam, maqaplanu dëshminë temë dhe ka urdhë njerëz të marr xherue. A e kuptuat këto? Pse që ky hadith nuk është argument, sepse do un, kjo është vepër. Fillimisht kjo është vepër e pejgamberit të sund. Edhe fjala e pejgamberit të sund këçi Dë dëshmitarë, kur të kundeshtohen fillimisht fjale dhe vejë pra najdojna për parësi fjales E para, e dyta, Abdullaj Bneomerit, nështë a pinga mërë të e somi i ka kalëzuhet dy kush para Abdullaj Bneomerit Abdullaj Bneomerit u kundeshtmitar i dy të, se ka ditë slo Abdullaj Bneomerit E për këto dhonë, mendimi i vërtetit djetarve është, se kur zohen dë dëshmitarë si për fillim të Ramazanit, si për fund të Ramazanit Nuk ka khiloft të djetarët e vjetër Nuk dina që ka thonë dikush për djetarëve të vjetër Që i bëmë për funin e Ramazanit Më kon, më kon Ves një dëshmitor Me përja shtim të ibnë Hazmit Ebu Thori ka thonë onë Ibnë Hazmit edhe që i shokonit Ja ka thonë kronë në kësoj fjole ibnë Roshdi Edhe pëse s'kanë ditë që ka honë dikush para tynëv I kanë po argumentet e shëriatit Edhe kanë thonë që ashtë Hiti që ka orë të mar Me hi me e këshur në e lillevtarën që e shokonit sa so këgë si fjash, o lilleh elhamd. A në kuptu edhe? Fjala e vartet ërë e djetarëve, apo fjala me sigur të djetarëve ërë, se dohet më dëshmue që kanë pahonë në dy muslimantë sigur të për fillim të Ramazanit edhe dy muslimantë sigur të për fund të Ramazanit. A kuptu edhe këtë mesele? A kuptu edhe? Mirë, ati që e përmena pinga për bërë, saumë sa hadithi ke këtu për argument, hadithi që ka rënduaj ma Mahmedilë nësa ju që ka më pinga bërë, saumë in shahede, shahidejni adlejnë nëse dëshmujnë dy dë dëshmitarë. Adlejnë sigur, besu shumë, por rivajet i imam muslimit, imam Ahmedit është muslimen. Shahidejni adlejni muslimen, dë dëshmitarë besu shumë që janë muslimen. Ku zotë më konë, muslimen. Mirë, Dashmia nuk kuzohet me konvlensi për burra si për, si për gra, fjala vërtet e vërtetë e dietarëve, edhe pse do un këtë fjalë nuk niyet siko dietar që kanë thon 5000 lefët, mirë po këtë fjalë ka përgjell Ibn Hazmi, edhe ja kanë dhënë krollin disa opinionar të hambelive të vënshum. Edhe nuk u punomi pse s'kan përmendën në atë më hershëm. A e kuptuat? Regjistroni inshallahutaala informacionet e doktor Holsi tani më ju kthejë këtynej në inshallahutaala. Mirë, çështja e dytë Ka këtë bëj, gjithashtu dhe honë, me qërtjen e honës është. Nese e shohë une honën, veç vetëm, shkoj edhe i kalzëj, ka dijut, ose mretit muslimënve, i thome këmpo honën, a i theti e gjuna qorës të pranërët, ose s'ma pranën dëshmin teme. Qka duhet më bo honën që të rastë? Muslimënët nuk argjerujnë, veç une këmpo honën, ti në kësu e shë e honën, shkoj një kalzën bashkët i stohëme, Kukur së ta pranë ndashmin të tëne? Qëka duhet më bon që i të rast? Nëse të pranë ndashmija? Se t'i, se t'ku e ka po më laherë lojë, se të të të bëndë, se t'i vëndë, se t'i ke po. Unë kitë rast, djetëtarti kanë tri mendime. Mendimi i por është, mendimi cilën e ka përkro imam Shefeio, një onë i transmitim për imam Ahmedit, edhe mendimi i bëni Hazmit është se kynjeri që e ka po honën e në fillimit Ram M'sheft të të njënë, a msheftazi as i vetat kulkunani nënani nënën veç për veti çu ka pranuar dëshmia nënën veç për veti msheftazi që me qëllim mos ma bë qirab jifash tu nëse e ka pa hunden e e bajrom që si çabonit e prish vetëm puthinca po jo mo dol mo bu bajram ç hona në shavalit ti çabon çavalit e ka pa hunden e, e shaval kë e prish vetëm nuk i ka zën tive e prish msheftazi mendimi i dytë është Mendimi i Abu Hanifes edhe i Imam Alikut, që ka thonë, po nëse ka po e kap ohunën në nën, ë, ja nismë në nëse e kap ohunën e Ramazonit. Mirë, po nëse e kap ohunën e sherolli 29-të, kau nuk e prish në nën me njerëzit. Edhe mendimi i tretë është mendimi i Umma Fiale i Muhamedit. Edhe këtë mendim edhe pse dietar të vjetër celefit Nuk po duam mo me ne zmadhu këtë çështje. Veç po duam ju kallzu brenda në dersit sa so mujna më gjetë këtë fiolë, dhe on çka ulind shumë por ato. Edhe pse py dietarëve të selefit nuk dihet se ja ka vënë bon kralin kësaj fiole. E ka përqejëxhi xhelslamit on kët fiol, edhe është një nga fiolë në dhjetë të Muhamedit, nuk është fiole i Muhamedit, është një nga fiolë në dhjetë të Muhamedit. Ortse. Nesë njeriu E ka po ho në veç vetëm. Si ka pranuar dëshmia, ka thonë duhet më argjërua, më argërimin e njerëzve. Edhe më bojë ftor me i ftonë njerëzve. Kur t'ninoj njerëzit nëna edhe ti, kur bojë fton njerëzit, bojë ftor, gjithsesi kur të kanë bajaran njerëzit, bënë bajram edhe ti. Nuk. Elë ka mor argument që për këtë çështje do më humb. Hadithin që në eka transfertu ha Bu Dawud e dhe Sheikhu l'Albani nërëvah ul-Galil nëmri hadithi nërënditja në nërëvah ul-Galil është 905 që ka thonë pengamber a.s. So më kumë johë me tesu mund Arjërimi ju është dhithën kur të arjërani Ku t'argjerojnë njerëzit që shkoor don, në transmetime të tjera, pse i xhalbon don, eril dalil ka përmend që ku kohë përmend njerëzit ko dopsin tu. Don, argjerimi ju është çadit kur argjerojnë njerëzit. Edhe iktor apo Bajram ju është çadit kur bujni Bajram njerëzit. Gjithsesi, pasoj njerëzit. Ky është mendimi i sheh të Islamit. Mendimi i vërtetë i dietarëve është se ky njerëj duhet duhet, on ky njerëj duhet m' argjerojmë sheh tazi kjo është fjala e vërtetë nëse bëhet fitne, nëse nuk bëhet xilaf. Për shembull, na ina një herë që ketë kuptojnë sunetin, a unë kuponohen ju kallëjuve. Nuk bëhet kushërd xilafi, ju nënini një por vetë. Ju nuk bëni xhurm, nuk një mjë thon, gjamia, si lëvi, sholot, mjëron, i shkoni njerëzën më thonë, tani më u bunda për xhamia, ashtu do unë t'lëvi, ke inshallah ta lëm kitë mëyrën, ky është mëdhëbi i Imam Shafiut, edhe, edhe ne have me ka përzjet pse lejohet. E kjo është mendimi më i vërtetë edhe më i sigurt i dietarëve mendimi i port. A kuptuat? Mirë. Gjoja e dytë me të cilën vërtetohet fillimi i muajit Ramazanit e para kemi e pohonë në Ramazan. E dyta është, nëse nuk e shoh muajin në hanen, por shkak dvrënsirav apo për shkak ngritjes dhevut apo pluhrosjes toirit, edhe ngritjes në shkretinat ku ngrihen tukat, dohun që janë shtinore, nuk doket kur gjat, unket rast donç ka bujna. Unë kitë rast i njëhëm, i njëhëm ditë e shabonit. I këqyru mësot ditë. Nese ditën e njësë të nëndë, gjesish, notën e njësë të nëndë, avo notën e, e tri letë shabonit, notë e tri letë, nësë të arë ditë e tri letë e shabonit, sepse në shëriat i paraprin, nota i paraprin ditës. Ta gëvimi shëriatit janis, ditë e porë e Ramazonit janis, pejkurë. Dhe i mas përëndrimi djeli dhe më hëmë që ka përënduë djeli Janis dhe më hëmë Dite re është Nuk është 3 letë shabane Por është në Ramazan Më të vetë dikush në mas namazë të akshomit I sot e dota sëd Somi thon i thonë ti I thuë dote në dite gjesit që është E dnesërme E kuptoni? Pre i këtë filan dita Pre i namazë të mas përëndrimi djelet është dite e re E kuptuët këto? Na i n Kër t'i bën shaboni 30 dit, nëse i ka bu muaj shaban 30 dit, edhe nuk e kina po në honen heq, kina dolë me këqyrës e kina po honen atëherë ditën e, e 31 shabon, gjësirë shaboni si ka 31 dit, qyrë ka më pinga mersu muaj i hones, ose i ka në stenon, ose 30 dit. Së mund me i posë asë në stëtet e asë trëtë një. Mërëkulli, primë mërëkulli vetë për në nëmëber të listë rëtëve së romë. Sëtë astronante kanë vërtetuose, hona nuk mund me i posë asë në stëtet e asë trëtë një. Ose dhëtë me i posë në stëtet e asë trëtë një. Ose dhëtë me i posë në stëtet e asë trëtë një. Qërë ka thunë së lëlloha rikë vësëllem. Hë? don injejum dite por këto preferohet çysh ka vonësh ardi Allahuna pejgamberi kan xej i ka ruaj dite shabanit çysh nuk i ka ruaj të mujtir pe fillimit si ja ka nis dite shaban e ka bue sot dite por dite dy dit me qëllim që të të vërtet me ditilla ditë është e, ramazanet a pianis ditën në 29 ai ka mund të unë 29 dit apo i ko 30 dit çesisht mu i shaban mir nëse natën e 30 Natën e 30 muajt Shaban është vërëndësin krejtë. Kjo është mesedja tjetër që ka ka të bëjmë e muajt Shaban në omën në e përëcim. Nëse natën e 30 a, i, kum, i ka bo Shaban në 29 ditë, natën e 30 po dalu me këshurë hanën, nuk e shuëm hanën, po shka të vërëndësinë. A do të meninu e ditën e 30 Shabanit apo jo? Kjo është mesedja tjetër që ka ka, ka të bëjmë e ditërtë. A? Në nuk për dina, dita e tri veta është, për nuk është. Kjo është meseljeri. Mirë, para se më hi me ispjegu e mendime të djetarve, dhe onë që janë katër mendime këtë, duhe më kallëzohet i shka. Lejohet me këqyrë honën me teleskop. Lejohet me këqyrë honën me teleskop. Apo me mjetë dhe më tonë, të aktu me lejohet me këqyrë honën. Mundih mua. Mirë, po qyllë ka vonë të të fa po leznja. Edhe e ka përmenë Shekulli uh, thejmini në shërëmumti nuk kushtëzuhet. Mierë po lejuhet. Nuk është kushtë. Nese na u kare e, a në kushtëzuhet ashtë na më shkuë, mi, mi bo telefonatë në për asë do, këqyrë nësë asë. Ja, nuk në kushtëzuhet. Ashtë e preferume, mierë po nuk kushtëzuhet. Allahu Allah, Allah, Allah. Edhe për këtë qëllë, unë un, hëllësit këna më ispjegu, unë un, dersët e radhës e 30 gjithësisht e kena i ka bën 29 ditë çaboni. Nota 30 ho në nuk peshuam. Spedina e Nesra është Ramazan apo është a ban halo? Çka do të më bëu? A lejohet m'argjërua apo jo? Dietorët i kanë këtu mendime, katër mendime. Mendimi i parë është edhe ky është mendimi i gjumhurit dietorëve se nuk lejohet m'argjërua, nuk lejohet m'argjërua ditën e 30 çabanit apo ditën e parë çka quhet jo Yom Ushak, dita e dyshimit. Nëse dina ar dita e 30 e çabanit apo dita e parë Ramazan, s'e ke na po. Mendimi i qomhurit dietar më është ukë që nuk lejohet të ngjerrul. Argument për këto është Hadithi wassalam, po për nga mbërët a lehi sallatua sallam, po të përmeni veç hadithet kryesorë, po të përmeni hadithet kryesorë. Hadithi dhe onë argument për këtarët hadithi e bojreles, të si ne ka transmitua Bukharija dhe muslimi, që ka honë për nga mbërë a lehi sallatua sallam, le ajet e kadë dëmen në ahdu këmë ramadan e bëjohmin, Ou ja u mejmë, illa e njeku në re regjullun, kënë e jesu mu, kënë e jesu mu, kënë e jesu mu, kënë e jesu mu, kënë e jesu mu, kënë e jesu mu, kënë e jesu mu dhe li ke li omë. Thetë për nga me rësumë, mësë i para prini Ramazanit me argjerim, mësë argjeroni një ditë apo dytë ditë par Ramazanit, mësë argjeroni, për pas nëse një njeri e ka pas zakon me argjeruot që ditë, për shembul, një njeri e ka zakon me argjeruot të hanë Edhe pse që nuk është mendimi i jumurit, por un po përmendem këto. Do të thonë, a bën me argjerue? E ka pasë dikon me argjerue të thonën. Ramazoni bën të morten. A bën me argjerue? Bën inshallahutaala, çiq ka ort testi don, na di. Gjithashtu është transmetuar prej Amr ibn Yasir. E ka transmetuar dhe unë ketsoni prej Amr ibn Yasir, Abu Daudi, Tirmidhiu, Nesaiu, edhe Ibn Majah, Sheikhul Albani dha unë nervo ul Galil, u numri hadithe është 961 ka thonë se është sahidon, që ka thonë, në nësa me johë me ledhi, shëtë kefihi, fakat asa, asa e belkasim, ajë cili e, e argjeron dhiten e dushim, dhiten që zdi e asë për shabonit, apo pej Ramazontet, ka bëjt gjyrna, e ka kundeshtua e belkasim, kush është? Muhammed në lejë sëratu vësselam. Kështë mendimi i porë. Mendimi i dytë është, se obligohet me argjeru e dhiten e, e 30 çabonit që nuk e dini a është e para Amazon apo pa e 30 e çabonit. Kë mëndyim është mendimi i hambelive. E kam përkohë disa prej javëve prej Tyne Valiu edhe Aisha dhe Binomere. Por e vërteta është se kjo fjalë nuk ka argument. Jumë bështet dhe më hongë këta djetarë Unë hadithin dhe onë qëka e ka transmitua Budahudi edhe Imamahmedi Edhe që e këllë alban në Rual Galil 904 numëri i rënditis në Rual Galil është, E ka bosa hi Sa bleb në Ameri dhe onë e ka njënua ditën ditën e 30 të on Chabanit, nëse nuk e ka pohonën, mirë po. Vepra Abdullah ibn Omerit don, e sharan. Hadithi i don është argument te na thoni Abdullah ibn Omerit, sepse pejgamberi alayhis salam, un hadithi i skaj por më lomati te Abdullah ibn Omerit, çka tha? Te in ganna alekum fa akmilu al-iddet al-30. Nëse ju vështjellët hona, se sheni hona, çka më bë? Po pejgamberi alayhis salam, nxjeni 30 ditë Chabanit. Ella mos i argëronjes është datbo 30 ditë Çabanit, kur të kryen 30 ditë Çabanit fillon edhe un argërimin e Ramazanit. Mendimi i tretë dietarëve është da un kryhet në um transmetti pe Imam Ahmedit është se njerzit da on ditën e 30 Çabanit apo të parën Ramazan ditën e dyshimit kanë thonë se veprojnë çështë që thotë Imami, çështë që thotë prestigji si muslimanëve. Un thota meninuani nu, mos thota meninuar, nuk e ninun. Edhe mendimi i katërt është edhe pse don nuk ndi nuk dihet mendim se u ka paraprik ksoj thonë domon është mendimi i Ibn Taymijes rahimohullahi dhe Ibnul Qayimit don e ka, ka përmendën Ibnul Qayimi këto Unzadul Maad hë eh, që don kanë thonë se është e preferueshme alaykum selam është e preferueshme me argjëruat don ditën në 30 edhe jo e obligueshme don me e preferoshme e këtë jaten. E vërteta për i fjalve djetarve është mendimi i parë se nuk lejot me ergjeru dhe mund dhe ka argumentet mjaftuoshme për këtë qështje. Mirë, një pikë tjetër, nëse njeri jo Nese njeri ju se karninua ditën e 30 me qërëtën e shabonit. Musur lëdhë një vlazni se goti e kina që me qitë qit pikë për e kryjnë a dersin për e lojnë a për derset e ashme. Veç, veç këthënë, dhe onë jëmë pikatë shumë interesantë për fitonin dhe onë edhe ju zhvillohet mendja pak dhe onë me e këqyrë që shku në argumentu e djetarët. Që shku në argumëtu e djetarët. Nese, ditën e dyshimit, thamë haqqi që zbën në argjeru e. I naquen sa A, nëse këna po honen, orë një një një pej i gjakëves në ka kalëzua se hon ma, u kom promë me Ramazonit, po ju se pas një po. Qëka do të më bo na qëtë ashti? A, ne këna po së ditë e tri dhe, do të më hongër, ja këna një i na qua, këna hongër kaftjallë, këna pi kafe, këna pi qaj, qëka do të më bo? Nëse njeri, E ka pas mendimin e hambelive apo mendimin e ne tejmis në kajimin që është më mirë me argjeru ditën e dyshimit, edhe ja ka nisme ninu me një jetë që është ditë e argjerimit, për më sigurt, ky njerëi e vargë argjerimin. E pora. E dyta, nëse njerri domthon, e ka pas mendimin që është mendimi vërtet i dietarës që zban me argjeru ditën e dyshimit, ka hungur edhe ka pi, ka hungur edhe ka pi. Kën njeri, shekholl islami thetë e përmendë vetohës e kën njeri s'ka kur qëfar obligimi. Han e pen, e er rninën dite në nesmi, dite e parë e Ramazanit, s'ka nevoj me ebo kazë. Edhepse mendimi maj sigort është që më preferuat me ebo kazë. Ah, ma kon maj sigort. Sepse shekholl islami thetë s'ka argument kur kon që e urdran kazënë. Qërë ka kënë e bënë hazme para tina, unë më hëllë. Mirë, pa nese je quëtë Yeshuan te jsel, e ka vënë grua as ta çit kofe, as ta ka bukaftiollin. S'ke hungar, s'ke pik kur gjë. Kam dhëca oti thirr dikun telefon se sot është Ramazan, se se e kum pohunën. A bën me vazhduën në ju? Ti s'ke hungar, s'ke pik kur gjë. Mendimi i Ibn Hazmit është, se edhe nëse s'ke hungar dhe s'ke pi, bën me vazhduë. Edhe kjo e ka boll. Peç aty, ti ke hungar kaftjav kaftiollit buft mir, këtu anë ja nismë as. Edhe dhe argumentuar me qërëtje në hashurët që s'kina vakë dhe unë me përmenë, qërëtje i vjenë rralla tjetër, kina më ispjegu o këtë këtë hadith dhe qanë dhe mënë, se në bënë shumë probleme kur t'i vjenë rralla në shohëlla. Njerë, mendimi hanefiive është, sepse hanefiit nuk e kanë korsh që duhet me e bon një jetin pej naltës. Hanefiit e kanë korsh që edhe në Ramazan farzë bënë me e bon gjysd dis një jetin. Ah, un drejë që bën jetë për meninun Amazon, me kusht mos më hëngur për atin. Mirpo tjala e vërtetë e dietarëve është çaja që ka përmendë atë. Nëse ka hëngur edhe ka pi, ëh, ky njerëj domethënë e vazhdon të hëngur të tëpimt apo në me më e preferueshme është mos më hëngur dhe më pi, edhe don e bën kaze, mos i tkryhet Ramazani kët ditë. E bën kaze, mos i tkryhet Ramazani kët ditë. Pika e fundit, pika e fundit çka ka të bëjë me fçertjet e honës është i khtilëful mëpalli au i tifëk au i tihedul mëpalli që i bjesh që nese në Saudia kam po honen a obliguat këtu a kamë njënua apo o se cili ven se cili shtetë e ka honen e vetë e këtu e që thash? edhe njëherë përmeni shëbob nese në shtetë islam e kam po honen e Ramazanit A obligohet meninua krejt muslimant e tokes Apo kjo vlejnë veç për qatë shtetë ku e kam po Nese e kam po në Saudi Ose nga bishë në Arabik A obligohet meninua meninua Me fetpo Saudis Apo jo ja? Që kjo është më sedja Që përdojnë a më bisetuhet A kuptuat? Mëndimi i gjumhurit djetarëve është Se Nese në një vend E kam po muslimant Honen Dë muslimën e kam po në Afrikë, në Azinë, në Evropë, në Australinë, në Amerikë, obligohën krejtë muslimën të botës meninua. Kërët mëndimi i gjumhurit djetarve. Edhe e kanë morë argument, hadith në Pinkambert Hasrom, dhe i dhere e i të muhu, dhe sumu. Kërë të shënë e onën, argjerani. Kërë të shënë e onën, argjerani. Gjëtsisht, le të argjerojnë krejtë muslimën të. Kur dikush prej muslimanëve e shehonën, detaxjerojnë kreet muslimant. Gjithashtu kanë thonë këta dietar, ka thonë, "Mundinuem janë i sarxërimit për një ditë." Edhe me baba janë për një ditë, kanë kjo është më afër bashkimit muslimanëve. Hë? Ka dërmë musliman para armëshve të Allahut që janë më të fortë, më të bashkuar. Edhe kështu me më radhë. Këna më pas me me këto argumente, vaktë, këna më unë, po, masiti përmen këto argumentet. Hë? Mendimi i dytë është që ka përmendo më thonë ibnimundiri prej Akramës prej Kasim o Selim o Isheqib në Rahavohi ërse se cili shtetë edhe kërët mendimja blabnja bosit se cili shtetë e ko honën e vetë na së obligohemi me me ato që ka e kam po unë Afrikë ose bile bile na nuk obligohemi nëse dikush në Bosnje ka po honën na në Kosovë nuk obligohemi më argjeru me ta e kanë morë argument këta hadithin e kurejbit që ka më, mësned, Bukhariu, sahi, muslimi, e ka transmitu imam Ahmetin në mësnet, edhe imam Bukhariu, imam muslimi në sahiju në tina e ka transmitu imam Ahmetin në mësnet, edhe imam muslimi në sahiju në tina Kurejbi, thetë, në kohën kër u konë mua uja khalipe thetë, kurejbi është njëmi pejtabejnëve të mdaj, ka transmitu edhe onë prej sahab dhe është pejtabejnëve matë njëhër thetë, ju mshkua, th Unë kam dërguëthet unë sham. Kër kam shkuëthet unë sham, e kinapo honën e Ramazanit, natën e gjumos. Gjësisht, Ramazania ka filuët ditën e gjumos. Kër kam në e të në sham, kër kam shkuë pime dinës në sham. Kër kam në e në sham, deri ka funi muajt. Ka funi muajt, e jam kësye për sërinë me dinë. Kër ju marë me dinë, e të umë kazatet abdullajbë një mesutit. Edhe ja ka njësë për më vetë. E ka vëçur ka përcyesham, edhe në një ondën pityneve ka vëçur homën. Ka hom, kur ja keni nisën ninua, ka hom ja keni nis notën e xhumo ka thonë. E kina po unën ka hom. Atë që po homën i ka vënë na bosë. Ka hom po unë ka thon kur i bi ekun po unë, era e ka pa njerëzit, edhe e ka po Mauia Radiano, edhe i ka urdhëruar njerëzit të marr gjeruë. Ka thonë na bosë mirë, po na ka thonë kina po unë në, në, shtunen. Ka hom edhe kina ni Ramazan ditën e shtun. Ka hom Se qen Apollon xumon se si qriu. I ka thon Kurajbi Abdullah ibn Abbasit, ka un pa nuk pyi mafton, ka thon që e, e ka pa po muavira radiuallahu anhu. Ka thon ja, ka thon, "Had ka ra anara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ka thon, "Çish ti nuk ka urdhopë nga Mbere alaihi selam?" "Çysh? Çysh vihen çish nuk ka urdhopë nga Merson?" "Jersis ç 4 tet, 20 lan e ko pomjen e Tina." E, a e kuptuat? Që ky është mendimi i dytë. Mendimi i tretë e dietarëve është Me dhebë i vërtet shefe i shefejive. E ka përkrakit me ndim disopri djetarët me likive. E ka përkra djetarët di, e hanefiive. Edhe kitë fjole ka përgjith Shekho Lislame, Rahim e Allah. Kje fjole e tretë, arsikur se fjole e dytë. Ka thonë gjdo vend, e ko ka thonë, e she honën e vetë. Mirë po qka dalimi i mendimi dytë me tretën. Mendimi dytë thënë qështë dalën vendit ashtë? A e pas ka prorë dhe për dieva honën e vetë e Pristina Kanë dy mendime Ka thonë do në të shefe i qështë ka transmitua Për gau iu Ka thonë gjdo vend cënë obliguat pejtina Me shkurtu e namazin Kërë shkojshën të, të obliguat Thetë aj vend mendimi ati vendit Po me ati vendit nuk të obliguat në ty A kutuam? Ndërë sa mendimi të rejtë Ska e po e përmeni Edhe këta mendojnë që gjdo vend e ka pomjen e tina mir po pomja e hones apo ndrymimi i lindjes tonës apo i doljes tonës nuk varet me shkurtim të namazit çështë e shehës tonë thotë çes ko bëj kujtë që me çështjen e shkurtimit të namazit vet mir po varet thotë ehlul ma'rifa ata të cilët e njohin astronomë e din ndryshimet e hones për shembull e din Kosovë që hona e Kosovës me cilën hon god apo me cilën kul ka thon. Edhe nësë është dalimin me zvendë, dalimi madhë dhe të nuk obligohet. Amu nësë është dalimi i vëgëllë, sikur se Saudia për qëmbull, të ose si Kosovë a vendet e Balkonit dhe të obligohen dhe të cilat e kanë methali. E kanë honen, i bashkohen në honës. Kitë mendim, ka morë argument Shekho Lislomi, ku ka morë argument? Masë pori ka morë argument hadithet e që aty në që ka i përmenu mëna. Ha? A jetin kur anërë, kur të shrihni honën, dhe me në që ejdemi në këmur shëhre, fel jesumë, kur të shrihni të muajtë, qështë kur të shrihni honën e muajtë, dhe të argjeranë. Hadith në përgjëmë mërë, dhe sonë, i dherë e i të muhu, dhe sumu, kur të shrihni honën, argjerani. A në kuptoni? Ne a përmenëm që da të gjumhurë, kam po që të mendim. Po të të shrihështomi, dhe të kjo Musë më interesën që ka ka po dikush Si ku se për shambull me ka mpo dikush Sheklin e 20 që ditën e, e 29 ka leje dhe mohon në vitin 2011 ditën e 29 Shabanit ka i sfilu dhe on i ka post në 29 ditë Shabanit Ta është nuk e kush zënkjo në mas vendvijet e apet me e kond ditën e 29 Gjithashtu The Shekhu Nisrani Rahimullahullah Hadithet e i kure i bit që e përmenëm sëtë është argument i qordë Njabosit, nuk, kë nuk është mendimi a bëdlajbë një abosit Po është urdhëri pingamberit Qa pështë atë abdlajbë një abosit? Qështë të nga ka urdhërua pingamberet e unë Gjithështë Gjithashtu dhe të me pajtim Me pajtim dhe të krejt të aty në që ka i nëgjojnë pun të honës Qërështë jetë e astronomisët Hona dhe të nuk del për një not e krejt venet njëjt Në krejt venet e tukës Fëtë me pajtim të ty n Po që të othet, nësë muna me obligua ta njerë që su dole honë në Ramazon të halote ta, të, të margjerue. Dhe kjo është fjole e vërtetet djetarë, që kje e fundin? Gjithashtu, kjo është fjole ka përkroj Shekhe Uthajmini, Rahimallan Sharmani. Shekhe Albania ka përkroj me ndimin e gjumhurit, me fjole në por. Edhe ju në lidhë shumë këta djetarë, unë qërshtjen e bashkimit fjoles muslimanve. Me alesef i shedit, Ha? Edhe pse na vjen shumë keq Por unë thëmë se keq që ështje s'ko të bëj kur gjo me bashkimin e muslimanve Nëse thujna Që ështje e Ramazoni t'ko të bëj me bashkimin e muslimanve Tash na dët me buhe dhe dreke në krejtë buheten Unjosa oti Mërën t'i bjena t'i në Australi Që t'asht kur ote nako e dreke T'i bjena t'i në otë në aditën Bash të krejtë muslimanë për një ku A bënë që shtë? Shriotis e ka lidhë këtë meselë Me bashkime po mendorje Po e ka lidhë me Pomjet honës Qyshe ka lidhë këhën e drekës me Përfundimin e Zenitit Apo? Ose qyshe ka lidhë këhën e akshomit Valla akshomin dhe të me folë muslimant në Australi Kure folëm na Edhe në këhët të ti të, të, të lejt dili Pse? Po dojnë am i bashku muslimant Ja, kësë këtë për me bashkimit në muslimant Përket Thjala përfundimtarë ëvertë e dietorëve është se vendet don dolja hones ndryshon prej vendit në vend mirë po ky ndryshim ky ndryshim kthehet te ata të cilët i ngjohen injohen ndryshimet e hones sepse baki ka vende që janë shumë të largta një nga me tjetrën por pajtohet On, lindja, on. Mierë ko vendet që jënë ta përta njona me tjetërn Mierë po hona nuk del e njajt Gjithashtë të E ka përmen këto shqe khutemini Po të u vishet që të u me a përmen u kryrë dërsi E ka përmen shqe khutemini Ka thonë Qështja e bashkimit muslimanve Ka thonë Nese sësojnë a mi bashkuon musliman Ka thonë Unë qatë ko kër në në Saudia një su më ninua Bëvakia dikon në përvendet botës që është natë të ja, dojtë me obliguat të aty nëfë që atë natë të me argjeruat natën thet. edhe kështu me razë Për këtë, kjerë të cjalla e vërtet e djetarve Allah zë gjennë e mundësot me e kuptua hakun hak besoj që e keni kuptua dersin, dhe ersin e kullu kauli hedhe wa estakumfirullahi li i